اوکرل بیشک کشی نو براو اسمان پا اکپا لگا سلیلی لگا نا بیشک کشی واین نبی اللہ دعوت علی السلام خانیاب کرو من عمل ایدائی اکپرل اللہ اکپرل بیشک کشی اللہ اپنے اللہ در جلدان کارکان رسول اللہ اکپرل اللہ اکپرل الله اللہ پاک پر منزدار حضرت آئیبود ونقصاناتو ازئین اللہ رب و عزت پاک پر لا اکبر اللہ طیبا کبلی لقاق کبلی ل اللہ حکم کردے مومنانو تا سکمی پیغمبرانو تا کرو پیغمبرانو تا میلو کلو منتو ایبات و عملو صالحا مومنانو تا میلو کلو منتو ایبات مارز اقناتو بیان نبیل سلام تذکراؤ کردہ غصری چونکا سفر کی سر ببری اغبار دلی پی لگی دلیوی لا سنو اردکی اسمان تا یا رب یا رب دیوئی ومطنو ہو حراما خوراک دا حراما سقاک دا حراما جامع دا حراما و غ پرانهستا یا وریدا لیک دلته قبول دی دا کوم نه نوشه نکړه قبول دی دا کوم نه پرانه رجال پرانه رسول د یو ځای دا پیشنګوی وي په پیشنګوی وخت تر تیر خيږي وللارې کوزنه پیشنګو پر موږ نه تر کې کنه چې موږ دا وایو چې نه ویره سلام مطلب دا نه دی چې دې دې انتظار کوو چې دا حالت پر مطلب دا دی چې دا سه بیواکه کېګه ما دا ایسا نکی گا ایسا نکی گا ما چلائیو بالیل مر او چیز پروانے کے یو سڑے چی آخزم ان ہو ما آخزم ان ہو چی رسن کم مال دا حاصل کا من الحلال ام ملال اوس اس خلق دا کشان دے او پروانے کے کچھ بیسی بس مر اوی نبغئے و به روه مستبیحات دې په مینس کې د سيزونې د سريش پرایزي نو کوي چې بری ډېر خالق او سره چې شکېږي سپري دي کنه په دې خپل دین هফাজته په کومه په خپل دین او خپلې ده ومن وقازمون د حديثو مادس دغه د حديثو نه نه کنه لكه دې صبحات نظر مڅ کې ده حرامه او زموږ چې صبح کې رااله واسطه موږ دې صبحاتو راو مسرني څوېره چې موږ غوړو په دې ورو دي غوړو چې موږ غوړو اوه علاوه له دې صبحکه صبحاله د کيمره ذات تصویر راځه موبایل ذات دیو کو مې دې پر دې ټکو له ځوډه چې پرې راګنه په دې صبحاتو نه وัจکانو بوګور کارو څوونه دورو سره نننن فرمان شبات او الحرام يا څو شبات او کيرتاوي کې دو حرامو کې ستيږي ارتاوي نه په کراه ير احلام لکه يوصلون کې چې هغه طريقي چې ګمندنو خاصه طريقه سريدون کې سيز دي بيزا غيره چې د ورسره خواټي طريقي پر سرو ورته ورنکې پرې نه لې وكل ملك الْحِمَا. دا هر شای او ور شوی او دا له ور سمه هارېبني بده زموند لکيږي هر نسل جسو د اوس را چکه له دا ټوټه صحیح و دا لري تر ژوند په پای د بارې دې ګيري وو چې څنګه کنه راغره خو کنه نه مو ور شوی په دې زموند راکړې دي بدل مدار په ډول نه کنه بده انسانيت مدار په ډول نه هغه سره کلبه حقيقه څه شي دي روح تے وزر زمون دپوئی اپا رہا رہی د اگر آپل تو زمون زین نرہ سے رہا حم شکمز پہ ساتل حرام نید دا رسمی خرصول حرام نید شکمز پہ ساتل جائز نید دا پیسن جائز نید سمن و قلب خبیص نسبی پیسے حرام نید نکانجرائی پیسے حرام نید شاو کانجرالا زنا کے پزنا پیسے گٹیدہ حرام نید چکلے چلے و چې دا خو ز پر کارو وکسبل حجمې خبي د ح دغېګدنو دا کمو خبی دی دلته د ح پروست په خپله چې ګدنو کابل ح هغ ل چې کمو دغه ورکه ده په خپله جللت نه بیا سرلم س او یادرچی دا کله مشاکیک ته خباشت فکرات پکستانه نه وی نستلی سری وی نه نستلی پر درندګانو کوته کوي ولکرحال پر بگی نور حرمت بگی نشته او یادر اسمه دلان سره له موهره اجرت چکاه لور کړي شي هر دا لا داجماله پاره غوړا داو ګور داو مہاراجني وینه شو سپی خر سوال شو کانځره ولعنه آکل الربا و موكله پروا شمو او مستو شما که قانون لږې په اخو او بل وطنانه شېما دا ځوان حرام نه ده پارلر چې هغه داونه دل رکیږي به آغا آغا خلونه حرام نه چې وځه کیمرو مزدوري کوي دا حرام ې راړی ه مد کې تصویران خورئ په موجرات مجرات چې کمدنو حرام دی یا په دغ کې چې کمدنو یوتوب کې ځله چینر جوړړی او هغې بابانې چې کمدنو پیسې ګټي هول م د داغ چې کمنو چې پرته داغستشي نو مشتبا خصو که نه مشت خصوبد سره پیسې ګټي انځلونه چې لاندې یو د دې لپاره دی چې په اړه معلومات کې کوم مجسمي خرسيږي او د انسان د ماشوم سور پیدا کیږي او د ژوند لري د دې وي دا هغه حالت ني دي چې د وروړي چې دومره ماشومونه عادتن پیدا کېدلې نشي دومره وروړي او د مشرانو چې نو خو پارینو جواز نیوی هغه به د مثال یو ورو اوس په دې کې ما طلره ولاکه دا به شي چې وی ما د کپڑے وی او وړې وړې نن څنګه چې نو خو د پارا چې دین ګوره د ماشوم د لا وړو چرڅ کی زګی هغه یې دغه لپاره چې نو خو د پارو له او همو عمره وایې د عمره ماشوم پیدا کېدل نشي د عمره نور ځان نام فرڅوللی دا هو هرڅ کوم نو تی خرسې یا تکمنو غوښه څه کوي هرڅ شي په څه کې سونهي دا دا ټول هندار خرسوي ما کومه د پدرسټي په دې ځوګانه کې څنګه راځي دا حرام دی دا خرسو جواز نشي یا زه زموږ سره ترڅو په خپل نوښته جوفري اوره ته چې کومه ځانې وره وڅي څه کومه ماستر انداز څه ونیو دا به څنګه خورانه دا به ګرسي وعسلام دیوړو کوو واه سلام نیکونو کې ډیر داسې زونه درس پښند به وکړم ماشوم دې واره یې که ورو پښته وکړم دا به پرستی ده را جایز نه دي اره اې د شرهم البیت پرې نو ووتو نه به څو هون زمورځه دغه وانه و زوانه څنګه نه نو دغه بندول کېږي نو چاودي نو کله څوودي پسه و بان نوال اکیگی وید بہانو بی هر جلوس طالب ازانا مالش کی ویستس برحل او در اچیل پر دوکی استعمال ایدیوو کی نبیل اسلامی حرام بی قاتر اللہ و یهود اللہ پر ورد حرام اکلے ودیش کندرول اگر راک ملو ہو سمہ بایو ہو دیگو ویل اکلے نبیل ازانا خاصاوالے آدلو سمن اکو آدلو سمن بیون اکوالل وقق قیلہ اکرا جنات ا و صلی الله علی رسول الله و الیہ و سلم پس نور بشو ټو ابو طیبہ ابو طیبہ نبی صلی الله علیه و سلم ہمارے نو بساں منتظر دین معلوم جو قصبر حاضر آغا حرام ندي ہمارا انو ايخفض انو منخراجہ اغا مالکانو چہدر لگہ خراج کی camera والی انا درزیانه باندې ارمه سولہ رولا دے رزق مزدریخ و بریاغہ طیبہ باندې زدور دغه پربر رزق اوري و نطویو خیر خدایره پر camera او انا درو درو انا کله دې دې ترنه ورته ترنه تاسو ماګه کا کتب او تاسو اولاد تاسو کا کتب دزنه سره وي خلک هم اوس بچی ته اسنیولې نه نه بچي تاسو خپل کا کتب بچی ان نه دی و ما کلب رجل من کسب به و انه له له من کسبه ال اول دې یو کا کتب پر اموجت کړي کړه چې ان په پټو ای فاطمه کاساب ته جتاړو کوم کور کې کاسب کړو یي په لابلای راځي سکه ټول هغه وای غره په اولادوم د باندې کاسب دی ودادم په یوه چوب کې کمی نه غري د الله لپاره ورکی مدرسه کې نه داخل کی په 12 غړي کې بګي داخل کی ونه اولاد امن کسبه اویذ ذکر او پنجابیو سندیو پښتون واده کړو درو وای او ځه په سو په څیر ګندنو وای چې څو صوبا Las caras passam por hora pokana, e sobra de sono de chá, 30 de chá, 50 de chá, 20 na na sou. Como? A gota de tojo. na carretera, tava le da soufal. Mas rasola کما کړو کوټ چې په دې ځخه لږه لري هغه ولکه دې بیا هم سره جوړ کی دوی ته بیا هم جوړ کی او څو یې په زم کې په ځای له پیر څومره مدرسې سره څومره درس سره جوړ تو زه غواړم چې ازز ته مو سره جوړ کو دوی مدرسو ولا څو ګو مدرسو ولا بیا هم کو دنار په ندره تاو برګنا هم نه راځم فَإِنَّ الَّذِينَ أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمُ الْحَلَالَ فَأَطْعَمُوا مِنْهُ فُقَرَاءَ وَمَسَاكِينَ فَقَالُوا هَذَا طَعَامٌ لَّكُمْ وَمَا طَعَمْتُمْ بِهِ فَأَكْلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ او بیا له کابلومی او ان فاد دیوږی به په سره ورکاتو په جنت ته ماجیدلې نشه ارمان او سدا که په جنت لو فارکاتو بابا سا ولا یترکو خالفدار الى كان النار کدا نه رستفاده کنده اوره او خره ان الله لا ينقصين بالسيد الله هو مثله زمندي یقینا الله زرمه دین فدا په غنا باندې غنا په غنا نه ختمي غنا مو یعنی حرام گترم گنارے دیا صدق گورم گنارے نو اللہ <سؤال> کو گناہ کو گناہ نختمی والاکی یم حسنی اب الحسن اللہ گناہ کو نکے ختمی گناہ کو نکے ختمی اِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْفُ الْخَبِيثَ خَبِيثَ خَبِيثَ دَ خَبِيثَ دَ خَبِيثَ ہم فَكَما وَقَفَ حارَمٌ وَتَشَيَّبَ جَنَّتُ نَزِيٍّ وَكُلُّ لَهُم مِّن نَّبَاتٍ مِّن الصَّخْرِ كَانَتِ النَّارُ أَوَّلَ ذِي أُورٌ وَلَدِي قَنَصَدْنُ إِلَى أُورِ ثِيَارَا وَعَادَ الَّذِي رَأَى لیک د هغه رسې چې تاسو په شت کې ارتا وای لارس هغه رستا علما لارس هغه ون علما لایوږي زس هغه رسته چې تاسو په شت کې ناسي بدیش کارو ده وګیرهسې وګیرهسې اور جاماں په ضربه به حسد رهو ګده نجما کله شینه په وروه وخت تپ تنصف دزان نه لګتا هوڅو کا کس کله قلب خدار سړے نهه هر سړے نه راځي دا څکم سړے په یو حالت کې د ګندنو رسېدل او مرته ری احسان دا آغایه چ څو د موثقینو یانه کیدا ورته نه اله قلب او اې څه ما او داغه د کمنو غونانا راځه چې هغه پسړه کې څه کمنو شکر او علی هکته په نفسک اصرو کې پسړه کې ورترددت صدر وې نه پتا کنه سغل غخلغه ته پټې درګیدا پټه لګي پسړه کان خلکی تاثیر ورسره د تجربه دی بری باندې مو ما ودو په ټولې کلمه په څه لګو نه به د تاتیک کې لید ماېتې خوږه ترې مې وایې خو زما غړو باندې سکيټي له ګیا و غواره بیا مې او ټولګه بیا ما دا ویه کښان دې یو کتل یو ما څنګه یې بیا و زما غړو شال په فن نګیه کتي بیا لګو غواره زه دا څه نه وایې و تا پټیر ځان ښاړولای ما کوم کتابونه نه څوړم کتلې کوم يبارتون موږ ګرطونو ته کېو خو درنو موږ سره یو پاتنه لګي چې څه وایي دا چيتي دی وګوره هغه سمه کتل کتل کتل یو ځای کې به څنګه شامل کی او تا خراه ووته څنګه بدل نو اغه بدل شون نه نه وځي بدل شي اوس په شو کډر کم دی کېتشو ماځو ته ځو کوم انداز نه په ما ځای ما څنګه پته بس رانه وینه نا راست اوسمه وېدا څخه د وګه اوسمه وېدا څخه د وګه په لاره کې د خپل سره کې وېدا دنیا چیلنج کوي وېمنګ زه کوي ستیا ته څنګه کوله زه خپل نه کوم خبره راځه چې دا زره خبره وایي وينه ښاګاناس څنګه خپل له ساهین سره غواره کار کارو چې الله علیه وته وایي یو څه نه لماه باص په دې چې پېګ دې د هاله څه خلابه چې لا و تا بي جی وي نو تاسو دې مو باه ان تکلې دا راځه باق پږي نشته خو زه وایم چې کدا کوم نو با شم بيږي به څه شم ارته اوسم نه او راځي ما دې است لا رکیږي لگا خو دا نو سوې چې دا نشي نه ده bale صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرو گلس ک سلامتی انی اس رہا و معطر رہا نہ چھوڑون کے اور چھسو کے چار پارا نہ چھوڑ کی چار حامل چه حاله وری مقمول الہی صافس کوون کے خرصون کے و اخر سامان والمشتری لها والمشتری له مطلب چب حرامو کیلتی کم زیادر کم زیادر کی درد رسائی چاہتا کیگی حرامو تو وسیلہ کیگی گنا سبب قریبی و سبب لگ بائی بی کچھ رسی چاہتا حرامو تو و زکی کی حرامو تنظام دی بچکا اور بکار دی دا هغه څه درېل نه چې دا ټول څه راځي چې دا ټول څه حاجن نه نه چې دا دې چې چې دا ټول هغه کار یې خوندي نه حاکا حرمت پښینشتا او لکه دا نه چې ویناو هغري ان له لوګ ناروکه راځي کراه غیری دے اور سپینہ و کلد زمارا ترود والا چاہتے کمدنو زمار ہوئی اور داغا ہوئی زشے دے مزامین تھانگئی دا تھانگئی آگے دے سے کمدنو منا فرمائی لے دم اچی بھی آگے اوم حارام فارغین او غره کړه کار کړه رسول الله سندره وي سترو دوی می خر سووي می اخلي او دا شی وت تخييمه عارف سي حرام دي ديګ رعایتنا درشه مينندنا سميشتری لهو الحديث فارغین او او دمی کسب الحلال فریضه بعد الفریضه سید رضا طلب دا قصب دا حلال دعو میوزی مواری دا پر دا آو دا اللہ دا زی مواری دا بادو کی اشارہ دیتا چھدہ پر پاتی نشی سید ہے گنا چھلکا حلال مال گتینو چھدہ اللہ فرائض پر پاتی نشی مرتبہ دویم نمبر کردہ دانا چھلات مخی کے اوز خلق کوئی دعا عبادت پر پاتی شی مندان کو زرائیہ دیتا تو بزرائیوں کے عبادت پاتی کیا ہے مم داست دائر کیوام راست شلاتشترو بی آیاتی سمنن قلیلہ تو قرآن مجید چاہت کولا و خرصول دا وجائیزی نبی علیہ السلام اللہ باعثا انما هم مصورون دیکھو در تو کوئی شکران جوڑی دیکھو قرآن نگرسائی تاو دیکھو دیکھو اللہ کسب دے اگر داو انہم انما یکرون من عمل ای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 اغه وخت څنګه نو په خر سوال او می اقدام د تیته غستلې او کېره سبحان الله ا تبيع الا بنت پای خر سای په دې له سمند کار نه ماما ما سو دې ځلک هیڅ شړلې ان ا منظور څنګه را کوې را پای خر څو خنه خاري بلغه خو بشاله خيره دي څه ورغه په خر کې سبق نشته سمون در سره یو لے آتي نه اړ نه زبانون لا فوفی اللہ دینار و اندرہم ناچہ دور رب خالقورا ہے چی خلق من روپای رفقیر سوڑی تو گو ہمنا اقل قصم میں رفائلی خلصوں میں دیکھ سی چلدے وانا دیان فانتا برزین سے شام دینار سے بچانت دینار و عراق ہے فا ما با سامان رو شام تا مصر تا یا پیرا با فکر یراق تا رو فا ام المومنین آئی ام المومنین ما با آم تو شام تا و عراق تا سامان رو فا مخیر میں نشان تو وہ اس محسن سامان تیار کڑے رئی کہ راب تو تیار کڑے رئی ویدا سمت ہوا لا تبھول لا تبھول لا تبھول مالکوالی مرز جاری کھا ناوال اپنس تجارت دیو لی بری دی اکا مخیر نشان تو وہاں لی بری دی اب کھدر اصلا اللہ رب بلیزت و سینا تو رکر ہو جانا انیو جائے مانے دیو جنگی مکو ماں ربی علیہ السلام ناویدن لینی اذا سب بباللہ و لی آلیک کار کولیږو کولی شو چې الله ربونه دې او سړیدو لپاره سدې دې یو فريقه نه فري دي حتی ا څه او یا تنا کړلوو تر دې چې دوی کې څه تغیور راشي یاره دې په سر او یا په کومه څه پورانس شي راشي نه بیا دې فري دي ا څه دې نه فري دي بزه یو څه مخکوبه نه ځکه موږ وان هغه دغه سره راځه هغه کارونه دغه او مصلحه وړه چې کوم ابو بکر خپل له فاجا یو نو ابو بکر اقال له ما زده سو ابو بکر دې سو په کار کوم څه تکه هم په انسان فل جاهلیه ما بجایېت بځمانه کې اوسړي له چا او کہانې په وله کړه او په وما اخر الزهانا دوه په شي په دې کوم ناز ته خپل په مله بولیو راځه ازمه ته دې تزمه په لريانو وایم الا اني حداته تجيبوا سره غړو په خليني نور مال راګو فاتلي به من هذا كفي سيوي جتاو خوري اغه وروي په اخر اووخه وروخه په هر اكل شي بثنه پلټه اوپړي وګوره او تزن نه ګورټه اوپړي کم وزن شپه آرام ورشي جنابت وردي منستر اسوبو بياسر دره همو ته دره حرام چا چن 15 روپيه او ساده کپنا ورستلا 1 روپيه بهکه آرام ورنه مكني دلدار او صلاتا ما دام عليه منذ قبليه ثم على اصبعي في زريحه به خپل قوت قبولو کې دننه وكاله ثم زبا ده قبولله كهنه چې ادمه كنبي سلام سميتو ادمه نبي رسول الله نبي وردي لهنه شي اغه شي باور